Гумплович, Кауцький, Дюрінг та інші. Органічна теорія. Її обґрунтував англійський філософ Герберт Спенсер. 1820-1903. Він провадив аналогію між державою і живим організмом. На його думку, держава, Подібно біологічному організму народжується, розмножується, старіє і гине. Держава має політичне тіло – руки, ноги, голову, тулуб, що виконують певні функції. Обґрунтовуються і інші теорії походження держави, наприклад, космічна. Глава третя. Відмінність держави від організації публічної влади у первісному суспільстві. Держава, як особлива організація політичної влади, відрізняється від племінної організації такими ознаками. А. Замість кровородних зв'язків, що існували у первісному суспільстві, в державі населення поділяється за Територіальною ознакою селище, села, міста, райони, округи, області та інші територіальні одиниці. б. Для держави характерна особлива публічна влада, що не співпадає з населенням. Особливий механізм управління людьми. в Утримання такої публічної влади, що відокремлена від основної маси населення, потребує значних коштів і здійснюється за рахунок коштів, що надходять від збору податків. Г. Головним знаряддям в руках держави для управління людьми є закон – нормативний акт, встановлений чи санкціонований державою. Глава 4. Відмінність права від соціальних норм первісного суспільства. В первісному соціально-однорідному суспільстві норми поведінки характеризувались тим, що відображали інтереси і волю всіх членів роду і племені, виникли в свідомості членів цього суспільства, були одночасно і правами, і обов'язками. Тобто між правом і обов'язком не було різниці, і розмежування забезпечувались внутрішнім переконанням людей, їх звичкою, схваленням чи осудом. На відміну від соціальних норм поведінки, в первісному суспільстві норми юридичного права виражають волю певних класів. Вони зовні, об'єктивовані, загальнообов'язкові і формально визначені в нормативних актах, правових звичаях, нормативних договорах, судових і адміністративних прецедентах, що встановлюються чи санкціонуються державою, її органами. В нормах права чітко розмежовуються права і обов'язки. Це означає – що кожне суб'єктивне право одного суб'єкту забезпечено обов'язком іншого суб'єкту. Норми права забезпечені всім засобами переконання і державного примусу. Таким чином, на відміну від соціальних норм первісного суспільства, норми юридичного права, в умовах державності є засобом, який використовує держава для управління населенням, виражають волю економічно і політично пануючих верст населення, встановлюються чи санкціонуються державою у вигляді суб'єктивних прав і юридичних обов'язків, чи загалом їх реалізація забезпечується державою. Глава п'ята. Роль держави і права в організації суспільства і здійсненні політичної влади. З появою держави і права в суспільстві виникають нові види суспільних відносин – політичні і правові. Це обумовлено виникненням політичної і правової системи.